Незрозуміло, однак, чому ці папери опергрупа шукала на квартирі, адже Євген Малевич мав їх при собі. Тим так, чи ще як там, а справа, за яку ми взялися, небезпечна, і порятунок лише в тому, що ми відмовимося неї, хоч може і це буде запізно. Наголошую ще раз. Досить, усіяв Мурат. Я збився на півслові і здивовано глянув на нього. Досить, втомлено повторив він. Оскар виклав свою точку зору, а як діяти далі, і чи діяти у цьому напрямку, взагалі вирішуватиме нарада. Що ж до розсекречення, то це справа служби безпеки. Мурат глянув на чолов'яго в окулярах. Як тільки надійшла інформація про інцидент у справі Малевича, ми провели перевірку. Шеф безпеки говорив, як і завжди безпристрасним, позбавленим будь-яких емоцій тоном. Ну і бюрократ подумав я. Та він, кажуть, і працював десь там у контрозвідці Генштабу. А навіть і в самому відомстві. експерименти над Хочу заявити... Деколи Хоч ми чинами не нема, займалися, на нашій сонці нема ані душі. Він нашими джерелами помовся. Якщо не говорити відвертий дознаймонію, так, так званих правоохоронних органів, держава про стаження бандитів, причому бандитів і старийських нахилів. лише що, тім, що вони займають приєзд, державні посади, це дуже великі на їхніх Ми законом не конектуємо. Не стріляємо, не вбиваємо, а навіть не надто каміньшом поминав. Ось ми стримуємо злочинність. То навіщо ми? Органом? А, ми, поспитав, ж... а ми, не бандити, а й облипляли, і, галюди. і платня у і пригадують, що там пишеться в камері Кодексі. Банда це група збройних. Не братись до Тартару можна лише через посередників. А їм, на випадок чого, буде невигідно свідчити про те нас. Так що, що де конспірації нема. Тепер про вчорашній інцидент. Аналіз ситуації, а також певні джерела, про які зараз я не маю права говорити, подають фотокод картину. Останніми днями Євген Малевич ходив із охорони, яку набрав із своїх людей. Ліквідація його була дуже утруднена, тим більше, що все це мало поглядати як нещасний випадок. Убивство на момент контакту є збігом обставин який важко було передбачити навіть ліквідаторам чи виконавцям, як там ліпше. Адже жоден із них не сподівався, що на місці вбивства опиниться професіонал, котрий зуміє вистежити їхні контакти. Словом, фірму Тартар під час операції не зауважили, і це дає нам винятковий шанс вести цю справу далі. І шеф безпеки глянув на мене, Заставши її, звичайно ж, такому талановитому і доскіпливому детективу, як Оскар, у кабінеті зависло мовчання. А що скажуть інші, похвилю Мурат? Провадити далі, – почала клаєпі-поверх грубо грубомарківну пов'язку. До Чому достатньо, щоб у одного з учасників була зброя Могиня, і також мурат, неважно креслюю щось у блокноті? Та ти не пригадуєш? За буркнув той. І взяти під нагляд таксиста. Уже взято. Інші думки? Мурмур? -мур? Я особисто прозондував би грунт у фірмі Крижинського, обізвався Мурмур своїм оксамитним голосом. Коли він говорив, здавалося, що в роті у нього тане шоколад. Ми на цьому нічого не втрачаємо. Один такий візит просто так, аби роззирнутися, кинути оком. Один такий візит може дати чимало інформації. Мурат з цікавістю глянув на нього. Це, поволі, сказав він. Це справді непогана. «Які ідея?» – саркастично докинув я. «Ідея?» – по хвилі повторив Мурак. «І зупинив погляд на мені. Внутрішньо я ж зіщулився. Шеф вмів подивитися так, що ти зразу ж починав відчувати, де твоє місце. Я згоден з Мурмуром. Отже, Отже зараз і вирушайте».